Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama taslima katira. Allahu jazzalla wa falendoroj me këtë ndihmë dhe falë kërkoj lavdota dhe bekimet e Allahut qofshim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i familje dhe shoqot dha të gjitha që ndikën në rrugën e tyre deri ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrojmë zë kimë hartë kapitull që kanë të bëjmë me bamirsinë dhe të qendrorit njeriu vepër mirë. Do kemi thënë se në bazë të haditheve që i ka përmbledhur Imam Buhariu rahimullahu kuptojmë se çdo besimtar, pavarësi mundësive që ai ka, ka mundësi të bëjë vepër mirë. Pandej as kus në kor syje, eh, që mos më bëj mirë. Çdo kush ka mundësi më bëj mirë. Çdo kush ka mundësi më ndihmut dikon. Çdo kush ka mundësi, domonë kontribuojë me diçka nga se islami ka hapë dyrt e kontributit në atë masë sa që ka mundësi gjdo njëri me hy përmes portave të këture mësimeve. Edhe Bukhari Rahimullah në limet i el edhevë mufrat ka përmendu disa kaptine për këtë qështje, për të reguar se sa është këtë qështje e gjerë, sa është këtë qështje e dëmëran e madhe në islam. Andaj rëndësësh mërë që besimtari tjetë i kyqër në punë të harit, tjetë produktivë. Pasta e Allah është problem në basë të njëtët të ti. Edhepse ndështë të kontributin nuk mund tjetë i madhë shumë në koptim të sasis apo në koptim të ndikimit, së është me rëndësi. Më rëndësi është që të kjetë njëtën e mirë me bo mirë edhe të, të shuzëmë mundësi që i ka. Ato që i ka. Dhe gjithë do kush për një e ka mundësi me bo mirë. Si pas asaj që kej marë në takime në kaluar dhe si pas asaj që da marim sët Andai Bukhario Rahimullah më vazhdimë thot Bab i ma tatil edhe Kapitull të kapitull të që flet për Lërgimin e pengesave Lërgimin e pengesave nga rruga është nga bëmirsia E ka përnëmën fillën me shtë hadithin e Ebu Berzat al-Islami radiallahu ta'ala anur Nga shok të pegamberit s.a.w. Kënjarës të afer me Muhammedin a.s. I cilë i thot se I thash ja Rasul Allah I thash oj dërguar e Allahot Dulleni ala amelin ju t'khiluni l'gjenne. O, dhe rrugurë Allahot, më mësën një pun që më shpijen gjennet. Një pun që mundësën, më shkun gjennet për më sajmë. Më mësën një pun. Atër pejgama është të më tha, ëmit l'adha'ani të tariqë. Lërgoj pëngjesat nga rruga. Lërgoj pëngjesat nga rruga. Këja ditë të ndërëzër në jabë disë mësime, që... në dëllitin e dhe me hadithet e më të tjashme që i ka përëm Bukhari Rihimullah në të njetën kapitla. është hadithi e Buhurës, radhjallahu ta'ala anhu, i që i thësë e ka thënë peganberi sallallahu sallem, merë regjullun bi shaukin fi të tariq. Ka kalun njeri në rrug dhe ka podi sa therë në rrug. Sa therë në rrug. Fa kallë le amin tënë, ha dhe shauk. Dhe të të largohi këto therë, që mos të dëmtohet dikush prej muslimane që kalenë pas meje. Dhe për këtë Allah ja fali më katët. Kjo është adithi i pejgamberi ta qësumë nga e buharira r.a. Këtë du adithet të ndërlëzër dhe ka adithi tjera në këtë kapitit, po për mjë aftërën me këta duj njerë për fillim, japë me kuplu qartas se besimtari të me thonë, në gjithë situatë gjithë kënë kamën si me kënë i mire. Shukë, fillim eshtë të ndërl Abu Barza'u al-Islami radhiyallahu anhu kaqen nga shokët e pejgamberit se ka marr pjesë gati në çdo betejë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka qenë le të marr pjesë në betejë në atko, ka qenë në fshira. Gjithmonë betejat lufte në fshira. Na rrezikoi tjetër njeriu, rrezikohet pasuria e tij, rrezikohet në jashtë. Ka qenë nga nga njerëz të devotshëm. Bor, prop nuk është ndosë i interesuari për mëshkun xhenet. Na më tregon një punë që më çon xhenet do peqen be nice sallam duke dit buberzës, anhu, di janë në buzës radhiyallahu taala anhu do ka shku ndjë çka që dohta këti si shkon me anjë se normal ne diu vetë duke lërë rrugën e ngjes nga rruga nuk shkon në xhenet do të mos pos imonin besimin e mikroobligimet na këto pidim o thën po këto njerëz i din këto njerëz i din ama largimi i pengjes së për ç'bot se për bashun xhenet të pak njerëz i din the en english join can pone len oners and they car Bokairi në Raymond më ka kapitur si me atë gjëse, edhe kjo është i çën xhenet. And they must nçmoa, mos lejonish as ti punë, më shikim uçi me bó. As nuk diet me çka Allahu shpoblem, nuk diet me çka Allahu të bërat të ndihmon. Ande kau dergup pengesë birruga. Do thonë ndronësin hadithin mbi juste, e bëores, kemi që njeriu ka largu pengesë, she kanë gjin xhempa. Njëspër parë nuk kanë postën, botrosi kushtet. Apo kanë hesën dofun ose kanë hesën me me do mund të mbathra që s'kanë qenë shumë kvalitative, një gjemë, një thejërë e madhe ka mujt me dëmtu, omton. edhe kë i ka dërru këto pengese për rrëku pse, mos mu të dëmtu në një muslimon. Pëndaj dhemshëria për të tjiret, mshira për të tjiret, kujdesi për të tjiret, hapje e rrugës për tjiret, është pa dëshim nga bëmirësia. Sa ka mundësini në hapë rrugë, të shumë të e në to, të shumë Nëse do në pengesë që mund të mdot di kur rrug, çdo gjë që mund e pengu di kën mastej e larganti që os prodhsim nga nga bamirësit që për to Allah është shpërblen. Fëllimi në hadithin e parë është xheneti. Hadithi i dytë është fale mëkateve. Të dyja të njëjtas, aty që fal mëkatet hyn hyn në xhenet. Gjithashtu të, do të mos garajë që morëm këto është se pengesat janë të shumëta. Ndryshmë. Për shembull Në kërë hiëm Gjami, do në thonë, a shojnë pengesat në një njërë Gjamis? Po, këpusat dikush le në të dhejtë. Apo, kamës dikush nuk isha një një njërë sa maj vjetër, kamës i si me mërë në thunë, të mërëzu. Apo, lërghoj pëngesat. Edhe këpusat dikush të pengesë. Pandaj të ndërëzë, ka shumë pëngesat, dhe sikur që ka shpërblim në lërgimin e peng koda kur s'nim për vendosje të pengesave, se është normale. Nëse kish problem me më largoni pengesë, bjen se pengesë është e keqe. Du të më largu, gjithashtu që larguhet është e keqe. Po ndonjësh e ka bunit e keqe, që ti pas kësaj shkon e bunit mirë apo. Vendosja e pengesave është të keqa, për. Për shambull, e keqe apo. Për shembull e keqe është një lungkpusat në rrugë. E keqe është për shembull me elon kirën të parkum para dikujt që e pengon dikon. E keqe është. E keqe është për shembull me e ëëëë vendos çka hu, me hutë me hutë bërllogun diku në rrugë ku njerëz bëshambu, unë bezdis, e keq është. Është shumë shumë tira. Në largim i çfarë të pengese, në çfarë mënyrë unë gaboj mirësi. Ë çdo kush pyet, komo si më leku pengesa këto pengesa mund tjene, thash, konkrete, të jenë tash konkrete, praktshme. Si era dega, ka roni degë me largu me tëa konkrete praktshme. Por çada pengesa që mund të jenë, domthon kuptimore, ju konkrete, ju, ju të prakshme, për më në konë të paprakshme. Më në të këtë përënjë një pënges caktuar në, në, në, në, në, në, me andin e ti, në pënges caktuar, breng, larguat, i i pengan, shambull, me e lërguat brengë, me e lërguat, i diçka i pëngan përshambull me qenë pjesën në shëqenije, i pëngan përshambull diçka që e caktuar që me konë, e lërguat në të pëngesë. A nuk do gda penges, me me tona, tona. penges që më mund të mund të përshëmbull mos pajtim mjekan, mund të jetë një atrim raportë mjekan. Ajo e pengon me ku pjesë shoqënisë, pengon me ku pjesë ndajvet tona, takimet tona. Lërgojet penges se më shumë ardhi kush me komprezant dhe kjo është e kërkuar pa mirësi apo. Atë përshëmbull, shikoj pengambëson pengambëson në çfarë din çfarë modë na ka mbusur që më dërgo pengesat. E dini që e kandalu, Alehi, dhëtësën, Gjamin, cili, ka ndalu Muhammed i Alaihi Sallallahu Alaihi, në jami njeriu i cili kongur Kepa për po hudhër, pëse e pengën dikën. Ka mundësi dhe mënë, e, ajo shqim e bënë dikën që mështë me mujtë e pengën më u koncënur në mazën. E pengën marë nërësha prapë në mazën, vjenë, më dhëtë, jamër, sësë, më ma mirë po vanët e shpija, së, tje e ke pengu. Andaj, i lërgohë këtë pengjesë, mësë ha, këtë u shqimë. Apre ka formë të ndryshme me lërgohë pengjesë, të lëdo ishme. E nëse, nëse, Të e të ngërnut e çepës edhe hudrës që janë vërtetuar me 10 të dobi shëndetësore edhe halal me hongon. Po në moment kur bën pengesë për dikon, një një nuk e han ose hanë nuk del xhami, çata më për të thënë punë që ndoshta mund të jetë një një një, një, një domthonë, aromë pakëndshme që del nga trupi i njeriu nga tesha e tij, nga goja e tij, kështu që pengon tjërë, kjo, që të jetë kjo, është më kom me hek, më primor aftë. Më primor nda gjithë qëka qëka pengon dikon e hi e ka për nga se qëka i pengon një dihut i pengon me laikeve aja qëka i lërgon njerëzit i lërgon me laiket si ku se ka thonë pengamberi sallallahu sallam inne ma te te edhe dhe me laiketu min maje te edhe dhe min ugnu adem muhammedes më ka thonë me laiket bezdisën me laiket shqetsu nga ja që bezdisët edhe i pengon birë të dimet aje që i pëngonë birë të demet, i pëngonë edhe me lajke së përë. Në një ju vendosë pëngesa edhe kërshin njerësë, për vendosë pëngesë dhe kërshin me lajkeve. E ku një kujdes shumë. Lërgimi pëngesëve të këtila, kujdesi për të është, pa të dushim, nga veprat e, që kontronën të më mirësia. Gjështë kur ka më si më buë këtë punë. Gjështë kur ka më si më buë, ka një pëngesë në në rrugë, kutë që ti e shafën, banu, banu produktiv, banu i përgjethëshëm, banu i kujdethëshëm, banu i vëmendëshëm. Kjo është e që e veqenë besim të arna. I dhe ështët, ka arna ditë në Ebu Dherët, r.a. ka thëmë pegamberi s.a.ll. a.s. Uridat alai e a'malu ummeti hasenuha vesejjuha. Me janë shfaqë në mua pun të umetit timë, nga mëson ka pos mundi si me i po punt e Ummetic ka bono Ummetic çapunbun thot mirë të këshijat e, e ty nave edhe punë të mira që i bojnë më janë shfaqë edhe punë këshija më janë shfaqja mund që mundsollah më ia tregu punt kryesor që Ummeti sintetë ty nave ha sawajtu mi tawajtu fi mahasin a'maliha an al adha yumat an itariq ne kuadër të, të punëve të mira që ata i bojnë kum gjet largimin e pengesë nga rruga. Don kur Allah ka kezuu pegam u metet bom pudmira, çfar bom pudmira bom kete bom kete bom kët, bon kët, bon kët. gapun të mira që janë sfash pegam son kaçen, largimi i pengesë nga rruga. Sot pegam son, wa wajadtu fi masawi a'malha an nukhata fi al masjid la tudfan. Edhe nga punt e kçija te umetit që i kom po, kur ja si bën. Në po ndërëqia të umedit që vojnë ka qenë, ka anë hadith pështyma në gjemi që nuk largohat. E të normat është ka të piha, njerë gjithë me të kujdesim, pa për para për pa shumë në dhazë, ka qenë dhejë. E, dhe. e njerë nga për kujdesia do nënë ka pështyma në gjemi, që shumë një falë njerë atë që. Nështë këtë duke sotë nështë ta për kapsurde, po njerë në atë ku kemë falë edhe me, me të mbathur e ka një, një, një, një gjemi, Njerë e ka upër orientimin, o mbrana në gjamija është gjamisa, dhe qëka ka për jashtë gjamisa ka për të mbrana? Gjamisa. E kompon ka për të këshia, do në diqka që është e pa hikshme në gjamija që nuk lërgohet. Të ashtu ka ardhë, ka ardhë pështu i manjeriut. Mund tjetë gjithë qëka është penkjet në gjamija. Që do më dhonë, nuk është e hikshme për gjamina. Nuk është e hikshme për, për gjam Nuk do të njerë me hinë gjemi, për shambull, ndoshta me, me diqka që mundet me idhënë aromë të kjeqët të piha, për shambull. Ap. Nuk është falin të, po. Edhe kjo është laj, laj për njesa, po. Ose, për shambull, e, e, e, ka njerës nga njerës shumë vene caktuara, hynë me të mbathra dirit e pjesat e këtë gjemi. Dhe ndo të rëndë pjesat edhe, së është në kujtet shumë ose për shembull mund nëse ka rashien të mbotet lagura apo hyn metodeti që të ndrafsa të tjera gjysëm gjysëm të tepi xhamistëve von lagur për shembull kjo pjesë që është bezdis shqetson apo nuk është punë e mirë apo të dikush nëse falet pasan çat pjesë që shkamë pjes, kon era e tepiu ta von shikojmë këtë temë për shembull ngjitur kur çka po flasim natën po i shtojmë sigurt se është i kompletu mirë me çështje madhore që është e mbadhur një dënyr por mirë të meditoje tetës tonë. Që ti të timi të kompletuosh çdo aspekt. Në kurrëgod mund të jemi në punë të moya, në tumorëve, për shembull me punë noja, të marëne, me punë, caktuara të moya, mos i përmani çfarë do të kohëto. E tani pse bezdisni këmbë pse bëm dikon pengesë se ka goli, ja ja. Za mirë me punë moya, nuk jep, kjo nuk jep këtë drejtë që ti realisht më një rrugë punë të vogla. Qase punë të vogla për ty mund të jemi për dikon moya atas për t'y mund e kënë një që e thjesht, po për t'y mund e jetë shumë rëndësishme. Për t'y mund e jetë një pengesë të të të që a vëndëm menjen, për t'y mund e kënë shumë e madhe. Andaj, besimtari, do t' me konë i vëndësumë, i kujdesumë, i kujdesumë. A i pengën di kujta jo këpunë? Andaj, nga njerë të nërëzër edhe edhe veni ku falësh, për shambull, do t' me qëtë a i pengën di kujta Bëjën gjemi pak më vonë, asë dhe me falë sunetin pak më vonë. Në pasë kërës ku për fale, se dhe pasë parasysh, se njës ka me da për gjemis. Se i del nuk dhe aty, që shka me ka përsu njës, da përëm. Kërë për njës, po më për fale, po dhe fale gjemija në qështë, diko njës, ka për më hasë, a se dhe me falë, diko putasht, njës, njës du të me të pri, ty të fale, së të me se sunë kaloj, edhe kë dhe do pasni kujdes. Kjo është atë nevozë që i stamë me këto detaje, me këto detaje, çfarë namson Allah? Namson se njeriu ka vlerë. Po Shikoj, edhe edhe këtu detaje namson njeriu ka vlerë. Përshëmull, ku ti lërgoni pengesë pi rrugës? Pse e lërgoni? Jo pse nuk është estetike në rrugë japën, por për shkak të jo këtë estetikës, por për shkak të njeriu që ka marrë masë ti, ai njeriu ka vlerë, mos dëmtohet ai, për merruhet vlerën e njerit e lërgoni pengesën atë. Kan thurë ato li shtomim në amson vlerën e njërit, nuk ka vlerë njëra apo. Pastaj përshëmull kur ti e, e, e, nuk vendos pendjesën rrugë edhe largan, po nuk vendos pingjesën, pse nuk vendos pingjesën rrugë. Nuk bosh ti pingjes nuk, pse. Po më respektu ti këqë mështje, kuun e ti me rrethonat e mënyr, mësan, ti, çfarë çështje municeta është mërat. Dhe Islami tash të ozo çdo mënyrë na mëson që të jemi të përgjithshëm, të kujdesshëm. A po, a, mos me nduime që për vete. Kor njerë i lërgojnë pengesin për rrugës, a i ka kaluat, i si përnë penges. Po, ishtëlami në mëse me luftu e egoizmin, i me nduime që për vete. Unë e kaluat, ashtë për kushin mas me, letë therët, letë më rëthuë, punë e madhën, ja. Për. Ja s'menam kështë, po. I shikoh, që është e të mloja madhore, sot, që njerështë i kam problemi i ka bota, sot, ishtëlami i luftu me kë Prandai, në ninieri cilë tani rozë, në një ninieri cilë është i kujdesshëm për teatrin deri në kët nivel. Çka ta bën për të punuar të gjitha pasojën direkt padresia e të këshia, psimë, por to vetë i kujdesum. Padoshëm se po. Për. Andaj nuk duhet që më të ndjmu detajet. Punë të thjeshta mund të ndoqën të thjesht, thjesht kjo, po këtë dukon, këtë mëson që kur të lërgoni pengesë në rrugë, po çështjet e mëmëti, hala më i dukumi, hala e përgatitur një apo. Që nuk duhet tani merrë merron turp. Prandaj me salem, të kujdesum, të dukur, është, Bukhari, kapituli, e me këtu na ka mësua pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem që të hashtimit të kujdesim timit të edukuar e kështu më radh. Kapitulli i BIOS, çfarë Buhari rahimullahu është kapitulli thotë kaulul ma'ruf fi'ala mir. Do të mëson hadithin që ka vënë këtu kapëran më herët, por e kemi theks se Buhariu rahimullahu nga nga nga deturia ti nga urgjencia ti është i përdor hadithin disa kaptina. Në hadith kam mosim jap disa kuptime. Apo, pra do me kët kapitull se i dytë, por i këtabilji i dytë, nuk ka as kë përsëritje, jo, jo, jo. Nuk është me përsërit hadithin, po kjo është kë me eh, shumëfishu përfitimin nga hadithja. Po. Kto nuk mund të bëj gjithkusho apo. Pra po dai hadithin që kemi thënë ë hadithi eh, pejgamberit alaihi sallam ku thotë Kullu marufin sadaqa. Në kemi thonë se, ka thonë pegamber samë, në takim në kaluar, gjitha vejë për e mirë është sadaq. Gjitha punë mirë që e bante të logaritit, sadaqa. Ajë. Ajë më nëtë ishte që ka lërgimi për njësës. Mi thonë një ku tjep sadaqa, vire a sadaqas. Ajë këtë dërst nuk dhe më nguafë. E nga më pasë nga më për e të, jo, por unë jëmë për sadaq vetë, e m Lërgoj për ngesë Ski mundë si mellon para dikur Kki mundë si mellon për ngesa Nëki mundë si Andaj gjithdo vej për e mirë është Sadaqa Nën kët kapitull Përgameris Bukhariu Rahimullahi ka përmen Një hadith Përgameris shumë interesant Edhe është të një përqudi Pëse këtë rast e ka përmen Kët kapitullo Për të pati, për të bimë ato që se ka merët në diturinë edhe thellësinë e kuptimit të Imam Buhariut rahimullahu ah. Fot Enes radiyallahu ta'ala anhu. Fot çdo herë kur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çdo herë kur pejgamberit alayhi sallam i vinte diçka. Çka i vinte? Donjë dhurot. Donjë për shembull sadaka më shpërndao. Dhe që ka i vënd të pegameshë, i kanë ardhë, kanë punë një ardhë. Gjithë mundë, thotë pegameshën, thonë të idhë bu ila fulana. Dërgë janë i këtë, filanës, këse ka qenë shoqja e Khadijgjës, r.a. Gruës t'i, në meke, apë. Pasë të të shkëni të shpja, filanës që anë i nga se, këtë gruja ka dërshë Khadijgjë, r.a. dhe që ka pegameshën, ka qenë medine, ka vdek, në Medinë, Khadijg ëë uh, uh, tri vite minimumë dy vite dhe katë r vite para se më shpërngul pejgamberi saallallahu alejhi dhe sallam so në Medinë. Edhe sa vite ka qenë kë hadi tani zi ka qenë vonë shumë tek pejgamberi saallallahu alejhi dhe sallam. Andaj, qsa vite kanë kalu dhe se ka haru pejgamberi ka ditën atë vermësinë gruas para dhe thonë. Domethën uh, kur dikush bën mirë, bamirsia bë ti e përsill edhe pas vdekjes. Hëti që ka po mirë Edhe përgjama nësë ja se ka harru për mirësinë Kujtimi i për mirësisë Dhe mos harreste dhe për mirësisë është nga për mirësia fë. Dhe gjithashtu të përgjama nësë ngaon Dërgoja një këtë fulanës Dërgoja një këtë asaj Ka thonë fjallët Fjallë që nëzisë një më po mirë Fjallë që ndimu një dikenë A të dhe shesli, ka ka fjalt, i kapilë një bukari në shesili Fjallë e mirë është takujtë është bamirësia e dikujt me fjalë. Të bësh shkak për ndihmë dikujt, pse dikush të kanihmë ty, e tashmë ndihmë dikujt që ai ka dashur, ai ka ndihmuar, është nga nga bamirësia. Shikos, so so, so so so so e zinxhiruar është kjo bamirësia. Bëm. Apo sa so rjetëzohet kjo bamirësia, bota rjet i madh zerohet apo. Fillon pikë këtu, pas është kjo, e shkon te ky, e ky po shkak se ky ka bue don këtë shkollë. Kështu që është një apo shfjetë bamirësia. Bëm. Kajtë që është njëja përgjimë për në përmërsi e dhëtë. Pra dajte, në lëzër, lëzër, nëse kështot pejgamberi s'a o sallëm, shikoni, është kujdes për shoqet e Khadijjës, është kujdes për mikateshet e Khadijjës, është kujdes për grad që ka pas Khadijjë e grua ti, raporit mire me ta. Nëse për to është kujdesh pejgamberi s'më? E është njëri, a haranë pejgamberi s'm A mund kedit më kujtuar, ka mund të si harron deshka, asnjëherë. Po blen kuptim, kuptim njerëzve, jo kuptim spallës apo. Umazhat nuk e ka arrupa mësh natizën. Çka thamë na për Zotin e Muhamedit (Sallallahu Alaihi Wasallam)? A është dikë apo mirë? Apo? A mund të amar me angjëtesa Allah thotë me loj kë shkojnë dhimoni filonit, fëmijët filonit apo? Akrabojt filonit, sa i bë ke mirë apo? A kam mos hija më kuptu? Po dëshim se po apo? Andaj, nuk ka bë mirësi më, më mirë të nërozhër që njëri ju e lëndë pas vete se me hapë derë që rahmeti Allah me vazhdo ma së tina tek familja ti. Për këtë arsuje, kur ka vdekë, kur ka qenë në moment të vdekës, Omer ibn Abdazizi, Allahu Gjellewalem Shiroft, kjo halife i njërë, i madhë, ka qenë në moment të vdekës, pa dhëmë ka qenë halife, preshë të muslimanëve. Po nuk ju kalonë pas vete, pasuri halifesh mi vetia. E ti që ju kalon, normal, ka pasë që katë vetër, po së kalon pasë u halifështë. Halifët kërë deshë njësë që ku unë i madhë, halifët në atë kohë ka pasë, shumë ka pasë. Së që kalon, masë vetër, e i ka thirë djemë të vetë, parë vetës mi ju thonë, bujit e mi ju këthonë. Mi më shillë djerë në shëjtonë, në shëjtonë, ome ribe në Vlazizi, ju këthonë, baba ju, po vëdehesa edhe nuk pëjullu shumë pasuri, jepëm, nuk pëjullu. Nga të kuptem që shëmsu dhjem të halifeve, dhjem të vëdhejtëseve me të rëgjëgu, jesë të rëgjëgën e ashtu, ashtu së pëjullu ju, jepëm, nësë ka. Thot, mi, për, një gjepë pëjullu e të rëgjëmi, jepëm. Cëllë është, e? Thotë se mas meje, këtë do qëtë e të konë i masë sojderë për njerëzve, a po? Këtë do qëtë e të konë i masë do të ndije një kërënar nga se s'ko njërë që si ku më mirëm. Do në pëjollon e drëshimi bë mirësinë të amë, jo pasurinë të amë. Kë është ma mirë të nërëzë, se pasuria. Me të alon dikush në, në, në drëshimi, apo në autoritetin, respektin, apo e tjetë me të posë borqë pëse boboj t'ju ka bë mirë, është ma madhe, apo se me të në pasurin, për po me të alon bë mirësinë. Mos më zgjendon autoritet, mos problem në këtë punë apo. Ka delsh mu turpnuar nësta pasuniki, apo ton. Nësta kodi që kam atje, nuk do të bëj as apo, nuk bëm uni mirë. Ka gjëna keq apo. Ama ka, ka ka të shkonë, ka të shkonë. Kenim me gjithë njerëj që ju kanë borxh, ju kanë para, ju pa, kanë borxh me buxim, ju kanë borxh me silmir, pse? Sa baba ju ska lon kujt për i bë bumir apo. Andaj të ruzba, faleminderit, kush e modha afta. Njëri komo si më fjad, më thoni. Kërë që Allahu Gjallat Gjeralli, unë nuk e hum mundin as kujna. E adhinë shumë mirë në përfundim të kësaj me përmanëse. Musa, alëtëm i Hedrin, në dhëthëm, në takimin e parën të akume në anije. E i kanë dimu fukareve të anijes. E dy janë të akume një fëmijë që s'ka pas të armat mirë. E tre të janë të akume një, vend banim me njerës që jenë këpërraca, njerës që kanë qirë mikë pritës. Po mre Ka qenë një kështëpi e vjetër e ka pasë një murë karëzohët aftëm. Pa në shtëpi e vjetër një murë karëzohët ka qenë. E ka marrë hedrë e ka rëgulluat të murën. E musa e sajmë është ka rëgullu ka në që përëndesit murën. Ta buksë të në më hongërë. Qa që në njërë të kësi? Njërë ai që sjepë ullëtare të bukë më hongërë, është njëri keqë. Ai që nuk e ndihmon E këta kanë në këvozu, më japë bukë, më japë ujë. Edhe është të karagu musa, së më këtë qapë ju më ndërisëmë, leja ujë. Se njëzve të likë nuk kam, nuk, kam, nuk kam, është nërë shpeshë e minimo, zë njerë i të likë minimo është dopsi, që është të gjemë. Për. Se i liga është, nuk, nuk e vlerësërnë për mirësina. Mirë, për heri dhe ka dhiti që e qëllë e ka më sotë, përse? Së arsht pika qen e një ritmirë që kanë bamirs bamirs Ai me kongjoll si këllshu kur ta di pa i dhon buka vë Po dek kalon e timo mas veti e një pasuri e kalon në mur që sërzohet e pasuri atë ja marrin zënës ligjëranët E më ja urrit pasur një timave ja kanë drejtë deri në shpinën e avë Çi ka të nervozat apo Ai u dek ai u shku kush ka mbet më mbrojt familjen e tij ku shkamet minuta fëmitë të tij ja ka thënë Allahu dy njerëz më të mirë se koha apo dy njerëz ja ka thënë Allahu xhel pse më më undërtu murin e mndriç pse pse Allahu xhelahu ole kur erun ruben yruan familjen yruan pasurinë yruan këtë Allahu te parqutan do ai ruaj Allahu bon mirë ki më gjet në dyndë njëherat apo e pa mësi thashë këtë gjë në fjalë mirë sadaka në busje sadaka largim pengjes sadaka bon sot që më çka të munosh Allah o gjellavala kërë nuk të huma. Allah në abu Bamerës, Allah o gjellavala për mesur gjendjen tonë, Allah në mundsov që gjithmonë të jemi nga ata që shuzon që dhe mundësi që dhe rastë për më mirë që fjalë dhe rgjim i pengjes nga rruga, e nërruzë Allah që mësim nga ata që vendosim pengjesa i bëjnë dhamë të tjera. Kërë është e që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që